Olha o bandinho de café aqui, do Joinville. Peguei, Rô. Não pega tudo, né? Não, tudo não, mãe. Não. Aí, assim. Tudo mansinho. Então.